No niin, ollaankohan livenä täällä näin? Katsotaan vielä täältä, tota, että, että varmasti toimii ennen kuin rupean sen enempää tässä spontaanisti teille, teille kertomaan tota, asioista. Ja näyttäisi tosiaan live olevan päällä, eli tota, morjesta vaan. Ja, tota, se on Mikko täällä ja, ja päätin, päätin pitää tällaisen sen spontaanin euh, Facebook-liven tässä maanantaina ja uuden viikon kunniaksi tosiaan. Tota, Täällä, täällä mun uudella fanisivulla, sivulla johon, johon säkin oot, oot ota, nytten mukavasti, ja kiitos siitä, että oot tullut tykkääjäksi, ja oota, pyrin jakamaan täällä paljon, paljon hyvää materiaalia tähän omaan niin sanottuun supervoimaan liittyen. Ja, oota, mä oon, oota, tämän, tämän oota, noin, Extemporen facebook päätin päätinyt pitää sen vuoksi, että on paljon nähnyt keskustelua Facebookissa, sosiaalisessa mediassa ja netissä ylipäätään siitä, että, oota, että sisällön tuottaminen olisi semmoinen, niin kuin, Tietynlainen koetinkivi ainakin yrittäjille, tuota, kenellä on verkkosivut netissä ja, ja pyörittävät sitten eh, omia sometilejään. Niin, tuota, välillä se sisällön tuottaminen tuppa olemaan aika ongelmallista ja siihen löytyy toki muutamia syitä. Että, tuota, ensinnäkin se, että, että se kirjoittaminen itsessä eli, eli sisällön tuottaminen, niin se on aika haasteellista, koska meillä kaikilla on ne omat työmme ja ne meidän omat, omat asiantuntemukset ja omat supervoimamme, jota me, jota me tehdään tavallaan joka päivä, niin välttämättä siinä kiireessä ja aina kerkeä sitä sisältöä sitten tuottamaan niihin omi, omiin tota, verkkosivuille, blogiin tai sitten just sometileille. Some, some tota, mä pyrin nyt tämän liven aikana vähän antaa vinkkejä ja apua siihen, että miten ehkä se sisällön tuottaminen voisi niin kuin olla paljon johdonmukaisempaa ja, ja paljon niin kuin yksinkertaisempaa, että ei välttämättä aina tarvitsisi lähteä miettimään ihan, ihan aasta alkaen, että mitä, mitä tällä kertaa lähtisi kertomaan niin kuin tota, siitä omasta toiminnasta. Ja tosiaan, kun tätä ongelmaa ihmisellä on ollut, että on ollut vaikeuksia niin kuin päättää se, että mitä kirjoitetaan, niin sitten myös just se aikatauluttaminen ja, ja se aika siihen, että, että tavallaan olisi tärkeää löytää se aina se, edes viikoittain sellainen muutaman tunnin pieni slotti, jollain- tota, Tuottaisi sitä niin uutta uniikkia sisältöä ja, ja, ja just sen, että se tekee mahdollisimman kiinnostavasti ja, ja myyvästi, jolloin myös sit, tota, asiakkaat hyötyy ja me hyödytään siitä meidän lisäarvoa tuottavasta sisällöstä. Mutta tota, tosiaan tervetuloa mukaan tähän Facebook-liveen, eli tämä on aika tällainen extempore, en yhtään ilmoitellut etukäteen, eli jos sieltä joku sattuu langoille löytymään, niin, niin tervetuloa mukaan, mutta tota, tämä tosiaan niin kun jää tallenteeksi tänne sivuille, niin tämän voi katsoa, katsoa myöhemminkin, kun, kun itselle aikaa sopii, ja varsinkin, jos tää sisällön tuottaminen on semmoinen asia, joka sua kiinnostaa, niin tota, niin kuin tota, niin niin mainitsin, niin liven teemana on tosiaan kiinnostava sisällön tuottaminen. eli ei mitään tota, lähdetään pitemmittä puheita. tämän sisällön pari ja toivottavasti tämä sisältö itsessään on myös kiinnostava, eli siihen mä oon nyt eli, eli myös tämä, tämä itse mun esitys olisi kiinnostava, ja sitten myös tämän esityksen kautta, niin, niin sä oppisit sitten tuottamaan kiinnostavaa sisältöä entistä paremmin. Eli, eli kiinnostava sisällön tuottaminen on tosiaan aiheena, ja, ja englanniksi se on copywriting, ja tämä termi saattaa myös olla jo niin kuin myös suomen kielessäkin, jo, tai tavallaan tämä on tullut osaksi suomen kieltä myös tämä copywriting-termi, eli, eli se on niin sanottu myyvää sisällön tuottamista, ja tämä myyvä sisällön tuottaminen, niin se voidaan myös laajentaa tavallaan tähän kiinnostavaan, innostavaan, tuota, innostavaan sisällön tuottamiseen, eli, eli näin suomalaisittain voidaan käyttää tällaista laajempaa niin kuin tavallaan skaalaa ja repertualia. Ja tuota, tähän kuuluu niin kiinnostava tuottamisena erilaisia tällaisia osasia, ja tuota, ensimmäisenä tähän kiinnostava tuottamiseen kuuluu tällainen termi kuin koukku. Ja koukku on tosiaan se, se juttu, minkä avulla koukutetaan se lukija siihen sisältöön mukaan. Eli se täytyy olla mahdollisimman niin kiinnostava ja mielenkiintoinen se koko meidän sisältö, jotta se on ylipäätään mahdollista saada niin joku ihminen tavallaan kuluttamaan sen sisällön. Eli koukku on ihan tämä ensimmäinen seikka tässä kiinnostavan sisällön tuottamisen takana, ja me mennään kohta tarkemmin näihin erilaisiin termeihin, joita mä tässä luettelen. Toisena on sitten otsikko, ja otsikko on, se tavallaan valloittaa sen lukijan huomion ja se jää mieleen, eli tässä on tämmöisiä aspekteja tässä otsikossa, että jos koukku koukuttaa tavallaan sillä teemallaan sen lukijan mukaansa, niin sitten taas otsikko tosiaan se valloittaa se huomion, ja se jää mieleen. Ja, ja otsikolla on ainoastaan yksi tarkoitus niin kuin tässä kiinnostavassa sisällössä, ja se tarkoitus on johdattaa siihen ensimmäiseen tavallaan kappaleeseen, eli tämän rungon pariin, eli otsikon tehtävän saada se tota, lukija kuluttamaan tämän meidän sisällön, ja varsinkin se ensimmäisen kappaleen ja ensimmäisen virkkeen, jos tarkkoja ollaan, koska tässä me koko ajan tavallaan myydään sitä meidän sisältöä sen lukijalle. Ja meidän tarkoitus ei ole saada otsikon avulla häntä niin kuin kuluttamasta koko sisältöä, vaan, vaan se ensimmäinen lause. Ja sitten kun mennään tuohon rungon pariin, niin runko taas tarjoilee sen otsikon lupaaman koukun odotukset. Eli tässä lähdetään pikkuhiljaa vetämään tätä yhteen näitä erilaisia termejä. Eli runko tarjoilee otsikon lupaaman koukun odotukset. Ja tota, tähän runkoon kuuluu niin sanottu kehys, ja sitten taas kehykseen kuuluu niin alaotsakkeet, kappaleet ja se sisältö kokonaisuudessaan. Ja tota, tämä sisältö on niin tavallaan niin kuin, se on tärkeä osa tätä koko runkoa. Ja sisältö on tavallaan, niin kuin se, me käydään tässä esityksen aikana läpi tuossa loppuvaiheessa tarkkaan semmoinen niin tai kymmenen, kymmenen osaan tavallaan kokonaisuus, että miten tavallaan se sisältö muodostetaan. Ja tota, sitten neljäntenä rungon jälkeen niin on tarinat. Ja tarinat on tosiaan näiden. Se on tavallaan tämän kiinnostavan sisällön tuottamisen se oikeastaan se koko koko niin kuin, agenda tai se koko iso kuva siellä taustalla, eli, eli tällaisia erilaisia viihdyttäviä ja innostavia tarinoita voi olla niin kuin, ensisijaisesti omasta elämästä, mutta sitten voi myös olla muiden elämästä. Eli tota, jos sä kuullut esimerkiksi jotain niin kuin, mukaansa tempaavia tarinoita, niin niitä voisit hyödyntää tässä niin kuin sen omankin sisällön tavallaan kiinnostavuuden nostamiseksi. Ja jopa ihan elokuvista ja kirjoista lähtien, että ei välttämättä tarvitse olla edes siitä omasta elämästä tai omasta lähipiiristään, vai voi ottaa myös siitä isommasta kuvasta, eli jos olet nähnyt jonkun hyvän elokuvan ja lukenut jonkun hyvän kirjan ja sieltä on jäänyt joku tarina mieleen, niin niitä voi ehdottomasti käyttää hyväkseen sitten tässä, kun lähdet tuottamaan kiinnostavaa sisältöä sinne omille verkkosivuille tai blogiin tai sitten ihan niin kuin someen. Ja näiden tuota, tarinoiden avulla niin se, se tavallaan se tavoite, niin on, on olla kiehtova hahmo, eli että susta tulisi kiehtova hahmo tavallaan sille sun kohdeyleisölle ja olla loistava tarinankertoja, koska sitten ihmiset, niin kun, ne ensinnäkin löytää, ne halu lukea sen sun sisällön ja ne halu tulla kuluttamaan sitä uudestaan ja sitä kautta rakennetaan sitä luottamusta sit siihen oman kohdeyleisön kanssa ja, ja lopulta oli sitten tavoite mikä tahansa, mutta yleensä liiketoiminnassa niin on tavoite saada joku jossain määrin ja jossain tapauksessa niin asiakasta tavallaan siihen omaan oma liiketoimintaa mukaan. Ja tavallaan tällainen kiteytys tälle kiinnostavalle sisällön tuottamiselle ja copywritingille olisi tällainen, eli kirjoitetun sanan hyödyntäminen asiakassuhteen luomiseen. Ja tota, toki sisältöä voi tuottaa niin kuin monella, monella tavalla kirjoitetun sanan ohella, että voi olla just videota, voi olla ääntä. Ja voi olla kuvia. Eli periaatteessa näitä samoja periaatteita voi käyttää käytännössä. Varsinkin jos esimerkiksi teet video, videoita, tota, niin, niin, niin näitä samoja periaatteita, mitä tullaan käymään läpi tässä esityksessä, niin niitä voi käyttää niin kuin, myös niin kuin, kirjoitetun sanan ulkopuolella. Mut tota, mennään ensimmäiseksi tähän koukun pariin nyt, kun tuli nämä neljä eri, eri tota, palasta kerrottua, kerrottua tästä kiinnostavan sisällön tuottamisen osalta. Niin tota, koukku tosiaan niin se tempaisee lukijan mukaansa ja saa kuluttamaan sen sisällön. Eli, eli tämä on tavallaan se iso teema sen, sen sisällön takana, että mikä on, se, mikä on semmoinen niin todella kiinnostava koukku, että mit, mitä sä haluat niin kertoa tavallaan sillä sisällöllä, sinne, sille lukijalle. Eli tavallaan täytyy aluksi miettiä, ennen kuin sä lähdet tekemään tä sisältöä, että mikä on se, se tavallaan se juttu siinä, jota sä haluat viestiä niin eteenpäin. Ja tavallaan se on se, se, on se asia, mitä, mitä toi lukija haluaa saada niin tavallaan siitä sisällöstä itselleen. Ja tota, se on niin sanotusti mahtipontinen lupaus tai teema. Mutta kuitenkin sellainen, että sä pystyt sen, sen mahtipontisen lupauksen sitten myös täyttämään, niin tota, täytyy olla, olla sen verran realismia mukana, mutta kuitenkin sellainen, että se, se kutkuttaisi niitä lukijan mielenkiinnon, niin kun, tavallaan niitä hermoja siellä syvällä, niin tota, mahtipontinen lupaus tai teema. Ja pitää olla värikkyyttä mukana, eli tota, ei, ei saa olla sellainen tylsä ja harmaa, niin kuin tavallaan jossain koulun äidinkielen tunneilla, ehkä joskus ollaan kirjoiteltu, että kun ei ole tuntunut hyvältä, hyvältä tota, se kirjoittaminen, niin, niin tota, on ollut semmoista vähän niin kuin tylsää tavallaan, niin pitää olla semmoista väri, värikästä ja, ja mahtipontista just, et, tota. ja nyt kun mainitsin tuon koulun äidinkielen tossa, niin tota, esimerkiksi minä itse, niin en, en ollut mikään erikoinen kirjoittaja koulun äidinkielen tunneilla, niin tota, tosiaan tämä copywriting, eli tämmöinen kiinnostava kirjoittaminen sisällöntuottaminen, niin se on tavallaan täysin erilaista, mitä tunnella joskus on esimerkiksi ollut. Että tuota, oikeankirjoituksilla, pilkkusäännöillä, tällaisilla asioilla ei ole niin iso, ihan niin isoa merkitystä siinä kohtaa kuin se, että saadaan tavallaan sillä värikkyydellä ja, ja kiinnostavilla, innostavilla tarinoilla eh, niin kuin johdateltua sitä lukijaa eteenpäin kuluttamaan sitä meidän sisältöä. Ja ehdottomasti tylsyttä vältettävä niin kuin tuossa mainitsin just, että jos on joku essee jäänyt mieleen, että piti väkisin täyttää neljä, neljä, tai neljä A4 tai esimerkiksi jossain, että pääsee läpi jostain, jostain äidinkielen jutusta, niin tällaiset asiat voi unohtaa kokonaan. Eli, eli tällaiset tylsät jutut voi unohtaa ja se voi olla lyhytkin kokonaisuus, jos se on nimenomaan se koukku, on värikäs, se runko ja kaikki nämä asiat nivoutuu yhteen, niin sen ei välttämättä tarvitse olla välttämättä älyttömän pitkään edes. Ja tota Nimenomaan tämä koukku, niin se löytyy tämän sisällön otsikosta, johon mennään nyt tämän koukun jälkeen. Eli otsikko. otsikon on oltava yksinkertaisesti kiinnostava, niin kuin tässä on nyt painottanut tähän esityksen alkuun. Eli, eli kaikkien näiden asioiden täytyy kuitenkin kiinnostaa sitä kohdeyleisöä ja sitä tavallaan meidän ihanteellista asiakasta, jolle me kirjoitetaan se meidän, meidän tota, sisältö. Ja se pitää valloittaa ihmisten huomio, niin kuin mainitsin tuossa jo, eli, eli se kiinnostavuus on edelleen tässä agendalla. Ja Tavoitteena jäädä lukijan mieliin ikuisesti. Ehkä voi olla hiukan mahtipontinen lupaus, mutta ehkä se on tämän esityksen koukku. Eli, eli otsakkaan tavoitteena on olla niin, niin kuin muistettava, niin sellainen kiinnostava, haluttava, että se jää, jää sinne mieleen ja oikeasti haluaa, haluaa kuluttaa se sisällön niin kuin täydellä huomiolla. Tota, tämä otsikko johdattaa sitten lukijan sen luvatun sisällön parin, eli, eli tämä otsikko antaa lupauksen siitä sisällöstä, ja nimenomaan kuten mainitsin, niin se otsikon tavoite on saada se lukija lukemaan se ensimmäinen lause, ensimmäinen virke siitä sisällöstä, ja se on se tavoite. Ja Otsikko on rakennettu toki rungon perusteella, eli kuten tuossa, kun se johdattaa lukijan sen luvatun sisällön pariin, niin totta kai tämä otsikko, niin se täytyy siis täyttää se, se runko, se sisältö, mikä seuraavaksi käsitellään läpi, niin tota, ei saa olla ihan diivadaapa, että täytyy olla tosiaan niin tiivisti, tiivisti tota yhteydessä se runkoon. Ja tässä on yksi esimerkki, mitä itse on joskus käyttänyt, eli tällainen niin sanottu värikäs otsikko, eli opi kolme elintärkeää pointtia silmäpareja liukuhihnalta tuottavan sisällön luomisen takaa. Ja tämän otsakkeen niin tämän olisi voinut mainita ihan niin, että, että miten kirjoitat kiinnostavaa tekstiä, joka saa lukijoita puolensa. Eli sen olisi voinut tehdä aika harmasti mutta sitten sen voi myös tehdä värikkäästi. Eli tavallaan tässä on vähän sitä, sitä ajatusmallia, että mitä, mitä tällainen kiinnostava sisällön tuottaminen ja myyvä sisällön tuottaminen voi parhaimmillaan olla. Ja en väitä, että tämäkään otsikko olisi ihan parhaimmasta päästä, mutta sanotaan, että suunta on ainakin oikea sinne värikkyyteen nähden. Ja aika, jos on kohdeyleisö ja jos, jos haluaa oppia tavallaan tuottaa sitä sisältöä, niin voisin kuvitella, että tällainen otsake ainakin antaa pienen sysäyksen siihen suuntaan, että haluaisi lähteä kuluttaa sitä sisältöä. Mutta tosiaan otsikon jälkeen tulee runko, ja runko on niinku kolmas palanen tätä kiinnostavaa sisällön tuottamista. Eli runko täyttää sitten otsikon lupaaman koukun odotukset. Eli tota, tämä on tavallaan, tämä palapeli lähtee hienosti yhteen nivoutumaan tässä kohtaa, että et kun ensiksi meillä on se koukku, mikä on se meidän teema, se juttu, mitä me halutaan kertoa, niin sitten otsikko sisältää se koukun, mutta myöskin otsikko antaa lupauksen tästä rungosta. Ja runko on tavallaan yksinkertainen ajatella niin, että et siihen tulee tällainen kehys ympärille, Eli on, ensin on, on otsikko, se pääjuttu, sitten tulee kolme, neljä, oli niitä kuinka tahansa, mutta alaotsikoita, jotka alkaa jäsentelemään sitä meidän kokonaisuutta. Eli jos oli vaikka että kolme niin kuin, elintärkeää tärppiä sisällön tuottamiselle, niin siitä voisi olla kolme alaotsaketta sen, sen meidän ison otsikon alla. Ja sitten tavallaan taas ne alaotsakkeet, niin sitten taas ne e, tota, laitetaan erilaisiin kappaleihin, eli yhden alaotsakkeen alla voi olla vaikka kolme, kolme neljä kappaletta, ja tavallaan niissä kappaleissa sitten kerrotaan aina se alaotsikon pointti tavallaan, eli, eli jos yhde, yhdessä alaotsikossa tai otsikolla on kolme alaotsikkoa ja alaotsakkeella on kolme kappaletta, niin jokainen kappale voi esimerkiksi kertoa yhden pointin, joka liittyy tiiviisti siihen alaotsikkoon. Ja tavallaan sitten, kun se sisältö ö, tulee sinne kappaleiden, kappaleiden mukaan, niin, niin näin se lähtee pikkuhiljaa. Niin kun, ja se ei ole niin vaikeeta tavallaan se sisällön tuottaminen, kun se etukäteen suunnittelee ja laittaa tällaisiin erilaisiin palasiin. Niin tota, esimerkiksi tuosta sisällöstä voi jo sanoa sen verran, eli, eli se on helppo ajatella niin, että kun sä kerrot sisällössä, että, että, että mitä sä tuut kertomaan, eli mikä on tämän pienen kappaleen sisällön se pointti, ja sit sä vaikka kerrot sen pointin, sellatti että siihen pointtiin voi kuulua vaikka kolme erilaista äh, niinku ajatusta. Niin sit sä kerrot ne ajatukset ja sitten se tavallaan se kappale päätetään siihen, että mitä sä just kerroit. Eli tulee paljon tällaisia mini, mini tota, noin runkoja sinne äh, alaotsakkeiden ja kappaleiden sisälle. Eli mitä tuut kertomaan, sitten vaikka kolme ajatusta siitä, siitä tota sisällöstä ja sitten se, että mitä mä, mitä mä just kerroin sulle, niin, niin se ei tavallaan, se on aika yksinkertaista. Sit kun sä teet paljon tällaisia pieniä juttuja sinne sun sisällön, sisällön tota, sujautat sinne sisältöön mukaan, niin tota, se ei ole niin, niin monimutkaista kuin aluksi voisi ajatella se kiinnostavan sisällön tuottaminen. Totta kai täytyy kirjoittaa ne sellaiselle, että se ei ole semmoista staattista, että nyt mä kerron nämä ja sitten kerroin ne ja sitten mä taas kerron se, että mitä mä just kerroin. Eli sitä värikkyyttä just täytyy olla siellä, ja erilaisia tarinoita siellä mukana sit tota siellä sisällössä. Runkotarjoille otsikon suuret lupaukset, niin kuin tuossa on maininnut, eli, eli tavallaan sieltä täytyy tulla ilminä jutut, mitä me ollaan luvattu sillekin tota, niin meidän lukijalle. Eli, eli se, siitä jää helposti sit kiinni, että jos on jotain ihan muuta se sisältö, mitä otsikko lupasi, niin, niin tota, sitten voi olla isokin todennäköisyys, että lukija ei tule enää meidän seuraavaa sisältö, sisältöä sit lukemaan niin kuin jatkossa. Runko osoittaa sun asiantuntijuuden ja se voi olla perustana jopa useiden tuntien esitysten taustalla. Eli sit kun sä oot, sulla on se oma supervoima, sulla on se oma asiantuntemus jonkun asian ympäriltä, niin tavallaan sä voit tehdä aina itsellesi vaan semmoisen pienen rungon ranskalaisin viivoin ja sun ei tarvi sitä runkoa tai tavallaan sitä sisältöä täyttää sinne, kun sä esimerkiksi lähdet puhumaan siitä sun ajatuksesta. Eli jos sä oot se asiantuntija, sä oot kirjoittanut hyviä artikkeleita, niin sit sä vaan voit ottaa esimerkiksi nuo alaotsikot itsellesi ylös. Ja sä katsot, että aha, tässä on tämä alaotsikko, niin sä osatkin kertoa jo aika lailla tasatarkkaan, että mitä, mitä tota, noin, se alaotsikko sisältää. Eli sen takia tämmöinen runko on hyvä tehdä itselle, ja sitten on hyvä tehdä tavallaan tällainen tapa, kun sä, sä luot sisältöä, niin teet sen rungon, ja sitten sä aina tsekkaat vaan, että okei, tässä on alaotsikot, niin sitten sä huomaat, kun itsestään, niin sä pystytkin kertomaan jo, jo ihan vaikka sanallisesti sitten, eli, eli näin tavallaan tämä, tämä niin kuin lähtee myös tästä kirjoitetun sanan ulkopuolella tavallaan tämä koko, koko agenda, eli sitä voi käyttää erilaisissa puhetilaisuuksissa, ja voi, voi lähetyksiä pitää, että voit, voit kertoa niin kuin tavallaan sanallisesti, tai niin äänen muodossa podcastina, voit tehdä videoita, periaatteessa, että missä, missä sä kerrot näitä samoja asioita, niin sitten tavallaan tulee tällainen niin näkyvyys niin sanotusti, että sä voit yhdestä sisällöstä jakaa monen eri niin kuin, tavallaan lähteeseen ja morene, monelle eri alustalle, eli esimerkiksi just että voit kirjoittaa niin kuin, sisällön verkkosivujen blogiin, sitten sä voit tehdä siitä somepostauksia vähän lyhennettynä Facebookiin, LinkedIniin, Twitteriin, voit, voit tehdä jonkinnäköisiä kuvia Instagramiin ja sitten sä voit tehdä videoita YouTubeen ja just äänellä esimerkiksi omaan podcast-lähetykseen, niin silloin kun sä teet yhden asian kunnolla, niin sä pystyt hyödyntämään sitä moneen eri, eri tota, alustaan. Ja tavallaan, niin kuin mainin tässä muutama otteeseen, niin runko sisältää paljon tunteisiin vetovia tarinoita, ja tarinat käydään läpi nyt neljäntenä palasena tässä kiinnostavan sisällön tuottamisen niin kuin tavallaan näillä pääperiaatteilla. Ja tarinoiden tarkoituksena on luoda sisällöstä viihdyttävää ja innostavaa, ja niitä tarinoita niin ne voi kertoa oikeastaan mistä tahansa. Että se voi olla just omasta elämästä, voi olla asiakkaiden elämästä, voi olla ystävien elämästä, sukulaisten muiden kokemuksista, elokuvista, kirjoista, nettisivuilta, ihan mistä tahansa niin olet oot kuullut, kuullut tuota, noin tarinoita, ja, ja, ja niin voi, niitä voi itsekin kehitellä tavallaan, ja en nyt tarkoita sitä, että niitä keksitään, mutta tavallaan se, että kun sulla jotain tapahtuu, niin se voi tuntua arkipäiväiseltä, se voi tuntua itsestään selvältä, mutta jollekin toiselle ihmiselle niin se voi olla ihan maaginen juttu, eli, eli täytyy olla vähän kriittinen tavallaan siihen, että, että kun sä aina kuvittelet, että, että mulle tapahtui jotain näin, niin se ei kiinnosta ketään muuta, vaikka jollekin toiselle se voi olla ihan älyttömän hieno juttu, eli, eli kannattaa niitä vaikka poimia ihan talteen, niin kun, että jos tapahtuu jotain hauskaa, niin kirjoittaa itselle vaikka älypuhelimeen tai kynä ja paperi on mukana, niin kirjoittaa itselle piene, pienen muistutuksen siitä, että tässä olisikin hyvä tarina, mitä voi jakaa, ja sitten niistä voi just niitä sisältöä sitten luoda, luoda tota ihan, ihan vauhdissakin, että et älypuhelimet nykyään kaikillaan taskulla, niin voi somea vaikka sitten e, laittaa pienen päivityksen siitä, mitä, mitä on tapahtunut, ja, ja sitten muistuttaa taas siitä itselleen, kun, kun luo jotain kunnon verkkosivuille sisältöä blogiin tai, tai mitä tahansa, niin, niin tavallaan näin niitä vaan niitä tapahtuu, kun pitää silmät, ja ja korvat auki ja, ja, ja kirjoittaa hiukan itselleen ylös näitä tarinoita ja ainakin semmoista tukisanaa listaa. Ja tavallaan tavoitteena on olla kiehtova hahmo ja loistava tarinankertoja, eli, eli periaatteessa kiehtovat hahmot tässä nyky, nykymaailmassa kiinnostaa, ö, on paljon henkilöbrändäyksestä puhuttu ja, ja tavallaan ö, paljon niin kuin mennään nykyään kasvottomien yritysten sijaan, niin mennään, otetaan tavallaan se joku pääjohtaja, otetaan joku yrittäjä tavallaan, tuo kasvot sille toiminnalle ja, ja ihmiset haluavat tavallaan seurata ihmisiä yritysten sijaan. Eli paljon puhutaan aina b 2 b ja b 2 c eli on business to business ja business to customer, mutta mitä jos olisikin b 2 P eli olisi business to people, eli, tehdä eli tavallaan ihmisethän tekee sitä bisnestä keskenään, eli, eli b 2 P voisi olla tämmöinen uusi juttu kovalla peillä nimenomaan, eli, eli ois se kiehtova hahmoja ja loistava tarinan kertoja. Okei, yhteenveto tästä ensimmäistä osasta tätä meidän, meidän tota, niin, Facebook-liveä, eli... Tuota, noin, parikymmentä minuuttia tässä, tässä mennyt, mennyt tähän ensimmäisen osioon, niin oikein hyvä ollaan, ollaan ihan ekstemporia aikataulussa. Eli, eli tarinat pitää lukijan tiivisti mukanaan sisällä loppuun saakka. Koukkuotsikkojen runkopuolesta ne jäsentää ne eri tarinat selkeään kokonaisuuteen. Ja lopuksi sitten tärkeä että on joku toimintakehote, eli lopuksi vastustamattoman tarjouksen parin ohjaaminen toimintakehotteella. Eli tämä vastustamaton tarjous niin se on tosi iso, iso osa tätä, niin kun lähdetään nimenomaan kiinnostavasta sisällön tuottamisesta siirtymään enemmän sinne myyvän sisällön tuottamisen pariin. Ja silloin myös se tarjous on tärkeä, koska liiketoiminnat ja yritystoiminnathan pyörii sillä, että saadaan sillä kiinnostavalla sisällöllä johdatettua tavalla asiakkaat ostamaan sitten meidän tuotetta tai palveluja. Ja siihen tämä vastustamaton tarjous on tosi tosi tärkeä. Mutta okei, joka tapauksessa niin tämä oli ensimmäinen osa tätä, tätä meidän livelähetystä. Tämä oli tosiaan käytiin nyt läpi kiinnostavan sisällön rakennetta. Ja nyt seuraavaksi niin tota, mä käyn tämmöinen kymmen, kymmenen sen tavallaan myyvän sisällön palasi, palaset läpi. Ja tota, sen 10 osaisen myyvän sisällön jälkeen, niin sitten lopuksi niin vielä käytännön vinkkejä ihan sisällön ja sitten se, että miten sä pääset ihan itse käytännössä ottaa näitä, näitä askeleita siihen omatoimisen sisällön tuotantoon. Mutta joka tapauksessa kymmenen myyvän sisällön tuottamisen osaa seuraavaksi. Eli kuten tuossakin mainitsin, tuossa koukun jälkeen oli otsikko. Eli otsikko on sitten, kun lähdetään oikeastaan konkreettisesti kirjoittamaan sitä meidän sisältöä. Ja tämä on nimenomaan, jos tuossa ekaksi käytiin läpi kiinnostavaa sisältöä, niin nyt ehkä enemmän otetaan fokukseen se myyvän sisällön tuottaminen. Ja tota, se on kuitenkin tosi tärkeä osa, osa kun liiketoimintaa ja bisnestä tehdään. Eli otsikko on ykkönen, nappaa sen lukijan huomion. Ja tota, periaatteessa ihan käytännön vinkkinä siihen, että voi ilmoittaa niin sanotun väitteen kysymyksen muodossa. Eli kuka haluaa tehdä jotain, haluaisitko tehdä jotain. Eli jos sulla on joku asia, mitä sä haluat kertoa, niin se voi niin kuin tavallaan se väitteen ilmoittaa kysymyksen muodossa. Ja tavoitteena tosiaan saada se lukija lukemaan sen sisällön ensimmäisen lauseen, niin kuin tossa mainitsin. Ja muistan, että koukun vielä, eli, eli koukku on tosi tärkeä osa ja se otsikko sisältää sen koukun. Sitten toisena avaus, eli avusta näkemään kokonaiskuva tarinan avulla. Eli kuten tuossa kiinnostavassa sisällössäkin, tarinat on isossa osassa, niin tämä avaus niin se täsmentää sen, että kenelle se sisältö on tarkoitettu, ja mitä tota lukija saavuttaa lukemalla tämän sisällön. Ja ensimmäisen lauseen tavoite on saada lukija lukemaan toisen lauseen, ja siitä se lähtee pikkuhiljaa rullaamaan, eli toinen lause, sitten kolmannen lauseen ja niin edespäin. Eli aina me yritetään tavallaan myydä se virke, mitä me kulloinkin kirjoitetaan lukijalle, niin me yritetään myydä se lukija lukemaan se seuraava. Koska jos jossain vaiheessa se ketju katkeaa, niin sitten lukijan on helppo tavallaan hypätä pois siitä, varsinkin jos me my tavallaan myydään jotain sillä meidän sisällöllä ja, ja meidän täytyy tavallaan vakuuttaa se, se lukija siitä, että tämä on hänelle se juttu, vaikka hän ehkä itse ymmärtäisikään sitä. Mutta jos se ketju katkeaa tavallaan ja lähdetään menemään asioiden edelleen, niin sitten lukijan on tavallaan helppo, helppo painata, painaa tuota back-nappulaa sieltä e, selaimelta tai, tai painaa ihan ruksia kokonaan, että poistuu sieltä meidän, meidän tota, tavallaan myyntisivustoltamme. Kolmantena uskottavuus, eli miksi lukija kuuntelisi sua. Eli sun täytyy osoittaa se uskottavuus, ja sun pitää näyttää oleva se asiantuntija. Eli sun pitää näyttää, että sulla on se joku asia, se supervoima, mitä sä jaat hänelle, niin, niin se uskottavuus on tosi tärkeä osa, että sä et ole ihan kuka tahansa, ihan mistä tahansa, ihan, ihan niin kuin yhtäkkiä vaan tavallaan keksinyt jonkun asian, vaan, vaan sun täytyy, täytyy niin kuin osoittaa oleva se asiantuntija, olla uskottava. Ja sitten tarjous, eli mainitsin tuossa vastustamattomasta tarjouksesta aiemmin, eli mitä lukija hyötyy tästä, mitä hän hyötyy, kun hän lähtee kuluttamaan sitä sisältöä. Eli miten sä voit ratkaista se lukijan ongelman, ja mitä se lukija saa sulta, ja sitten nimenomaan, se on vastustamaton tarjous, eli sen täytyy olla niin kiinnostava, innostava sen tarjouksen, ei pelkästään joku yksi, yksi tuote, ei vaan semmoinen yksi hyödyke, niin sanotusti, vaan se, että et mieluummin sit, tota, noin, niin siinä on enemmän kuin yksi tuote, että se, se on semmoinen paketoitu kokonaisuus. Se, se tarjous, eli, eli se on niin vastustamaton, siinä on niin paljon kaikkea, mitä, mitä se, tota, millä se lukija saa niin kun ratkaisun niihin omiin ongelmiin, tai sitten vastaavasti niin vahvistettu sitä omaa oma kiinnostuksen kohdetta, niin niin paljon paketoida asioita yhteen, että sitten tulee semmoinen vastustamaton kokonaisuus. Ja, ja joku Nero on joskus sanonut, että pitäisi saada kymmenkertainen määrä hyötyä siihen hintaan nähden, ja silloin siitä tulee pommi varmasti vastustamaton tarjous, kun, kun näin tekee. Sitten viidentenä hyödyt, eli osoita hyödyt lueteltuna, ja tuota, tiivistä tavallaan kiteytys, joka määrittää sen yhden tuotteen tai palvelun tarjoaman hyödyn kerrallaan. Eli ihan vaikka ranskalaisilla viivoilla just niitä hyötyjä, että nimenomaan ei ominaisuuksia, vaan hyötyjä, eli periaatteessa se ei tarkoita sitä, että sä listaat, että mitä tämä mun tuote tai palvelu tekee, vaan, vaan mitä se asiakas hyötyy niistä. Eli, eli sä, sä, just, sä kerrot tavallaan, se maalataan sitä kuvaa sille asiakkaalle, että, että, että kun sä tavallaan käytät tätä tuotetta tai sä otat tämän palvelu itsellesi, niin mitä sä tuut saamaan siitä, mikä on tavallaan se lopputulos sille, eikä se, että, että, me, me, tämä tuote, että jos, mä nyt, jos sä nyt ostat tämän tuotteen, niin, niin tämä tuote tekee tätä, se tekee tätä ja sitten sen avulla sen voit tehdä tätä, vaan just se, että, että mitä, mitä sä saat siitä, mitä sä pystyt tekemään sitten, kun sulla on se tuote. E Esimerkkinä pölynimurin imuteho on 5000 kilovattituntia en tiedä yhtään pitääkö paikkansa, mutta sit, jos se, se oli niinku tavallaan se ominaisuus, mutta sitten jos on hyöty, niin pölynimuri imaisee kitusinsa pölypallojen lisäksi tahratkin lattialta. Ja vaikka se olisikin se 5000 kilovattituntia sanotaan nyt näin, niin tota, jos se olisi se tehomäärä, mutta se, että kun sä kerrot se, että, että mitä se saa siitä, että hän, okei, että hän lähtee kaikki pölyt varmasti lattialta, ja sehän se tarkoitus, se, eikä se, että, että se ominaisuus on se, että se on tehokas. Eli, eli tällainen esimerkki voisi, voisi hyvin kuvata tätä, että mikä on se hyöty. Sitten kuudentena on referenssit, eli kolmannen osapuolen vahvistus. Eli tavallaan, että mistä se lukija sitten tietää sen, että sä puhut totta. Niin sitten sulla on niin kuin, erilaisten ja aiempien asiakkaiden referenssejä vähän kerrottuna siinä, että, että mitä he on niin kuin, saanut siitä sun tuotteesta tai palvelusta. Ja, ja sitten tämä on tärkeä muistaa, eli se, mitä muut ihmiset sanovat susta sun palvelusta ja tuotteesta, niin se on äärettömän paljon voimakkaampaa kuin se, mitä sä itse kerrot itsestäsi. Eli se, mitä muut ihmiset sanovat susta, se on paljon tai se oikeastaan äärettömän paljon voimakkaampaa kuin se, mitä sä itse kerrot itsestäsi. Eli just se kolmannen osapuolen vahvistus ja referenssit, niin se on oikeasti niin se, se on merkitsevä rooli, vaikka moni ehkä ajattelee, että joo, että, että aina näitä perusreferenssejä täältä, mutta sitten kun se pohjautuu faktaperusteisesti ja ne on oikeasti saanut sen, sen tota, hyödyn siitä tuotteesta, niin se on tosi paljon niin kuin vaikuttavampi kuin se, että jos sä itse listaat niitä, niitä hyötyjä pelkästään. Seitsemäntenä arvon oikeutus, eli ongelma vastaan ratkaisu. Eli kuinka arvokas se tuote tai palvelu on sille lukijalle. Eli täytyy tavallaan oikeuttaa se arvo. Miten sä voit tehdä tuotteesta niin itsestään selvän? Eli periaatteessa se, että jos totta puhutaan, niin, niin sä et olisi välttämättä lukenut tätä tekstiä tähän pisteeseen saakka, jos et sä oikeastaan haluaa tätä tuotetta tai palvelua. Eli sitä voit tavallaan lähteä oikeuttamaan sitä arvoa pikkuhiljaa sille lukijalle, että, että jos hän on oikeasti tullut sitä tota, tekstiä näin pitkälle, niin sitten sit voi vähän jo ajatella niin, että jos totta puhutaan, niin sä et olisi olis kuluttanut tätä sisältöä näin paljon, jos et sä tätä tuotetta. Eli lähdetään oikeuttamaan sitä arvoa pikkuhiljaa. Ja tota, me ihmiset, niin me emme siis, me ei osteta hinnan takia, vaan me ostetaan se arvon vuoksi. Eli tavallaan tässä lähdetään just pikkuhiljaa, pikkuhiljaa oikeuttamaan sitä eteen, tota, tätä arvoa. Sitten numero kahdeksan, riskien poisto, takuu ja lupaus. Eli mitä pidempi, Tämäkin voi olla vähän semmoinen, että moni, moni voi vähän miettiä, että pitääkö sitä paikkaas, mutta tota, tosi paljon niin löytänyt tälle, tälle tota, vahvistusta tälle väittämälle, eli mitä pidempi sun takuu on, niin sitä enemmän tilauksia ja vähemmän palautuksia sä saat. Ja tämä toimii siinä tapauksessa, jossa kykenet varmasti seisomaan sen sun oman tuotteen tai palvelun takana. Eli jos sä oikeasti luotat siihen ja sulla on, sulla on niin todisteita sille, että se tuotepalvelu toimii, niin tota, anna niin pitkä takuu vaan kun, kun pystyt ja, ja jos se melkein sattuu antaa se takuu, niin, niin sen pitäisi olla riittävän hyvä. Koska sitten kun se on niin hyvä tuote, sä annat hyvän takuun sille niin se tavallaan sit, se poistaa niitä riskejä siltä lukijalta, että jos se tull, lähtee hankkimaan se sun tarjoaman, tarjoaman tuotteen tai palvelun. Ja me nimenomaan tässä myydään tuloksia, ei sitä hintaa, ei, ei muita asioita, vaan nimenomaan niitä tuloksia, mitä siitä meidän tuotteesta palvelusta saa. Sitten yhdeksäs toimintakehote, eli ruvetaan olemaan siellä ihan, ihan meidän niin kuin tavallaan myyntikirjeen loppupäässä, eli mitä lukijan pitää tehdä nyt. Ja tota, se toimintakehote pitää olla niin helppo ja vaivaton kuin vain mahdollista. Eli ihan yksinkertaisesti siihen tulee joku nappi, että tä tätä klikkaamalla niin pääset hankkimaan tämän tuotteen palvelun. Eli tota, tosi yksinkertaisesti, mitä lukijan pitää tehdä tässä vaiheessa, että sä pääsee hankkimaan sen. Ja sitten kymmenen, kiireellisyys, aika klassinen just, että lukijalla tulee vähän semmoinen fiilis, että, että miksi mä haluaisin ostaa nyt sitten, että mä, mä niin on ihan kiinnostunut, mutta tota, ei ole mikään kiire, niin, tota, on tärkeää, että siinä olisi jonkin näköinen erikoistarjous, se rajoitetun ajan, saattaa kuulostaa ylikuluneelta, mutta se toimii yksinkertaisesti, eli pitää antaa joku syy, että miksi sen asiakkaan ja miksi sen lukijan pitäisi niin kuin, tavallaan hankkia se meidän tuote tai palvelu nyt heti. Eli luo, täytyy luoda semmoista niukkuuden tunnetta, eli, eli saattaa tavallaan, poistua myynnistä jossain kohtaa, tarjous saattaa poistua aika pi piakkoin. Täytyy luoda vähän semmoista kiireellisyyttä, koska meidän täytyy vähän laittaa niin lukijalle sitten kinttuihin, koska me ihmiset, niin me vähän ollaan semmoisia, että me aina haetaan erilaisia syitä tavallaan, yritetään miettiä jotain, että miten pääsisi pois siitä tilanteesta, vaikka se olisi järjen vastasta, vaikka se oikeastaan auttaisi se tuote, niin silti tavallaan pitää niin kuin, antaa sitä vähän sitä vipinä kinttuihin. Ja tota, on tärkeää auttaa pääsemään alkuun niin pian kuin mahdollista, Eli tavallaan, että jos hankkii sen tuotteen palvelun, niin tavallaan seuraavan viiden minuutin aikaan voi voit olla jo käyttämässä sitä, jos on esimerkiksi digitaalinen tuote. Jos on joku fyysinen tuote, niin menee hiukan kauemmin, mutta tavallaan auta pääsemään alkuun niin pian kuin mahdollista sen tuotteen ja osalta. Eli tässä oli kymmenen myyvän sisällön tuottamisen osaa, ja tota, nyt tämän kymmenen myyvän palasen jälkeen niin vielä viisi käytännön vinkkiä ihan tähän niin yleisen sisällön tuotantoon. Eli ensimmäinen käytännön vinkki, pilko pitkät lauseet lyhyemmäksi. Eli meillä on semmoinen, ainakin itse syyllistynyt tosi usein siihen, kun sitä omaa te tai tekstiä siitä omasta asiantuntimuksesta lähtee jakamaan ja kirjoittamaan, niin tota, tosi usein ja, ja herkästi tulee tosi pitkiä lauseita. Jos tulee se mahdollisuus, että siinä on pilkkua ja ja-sanaa ja mutta-sanaa, ja mutta niin pistää vaan piste siinä väliin ja sitten aloittaa se lause lyhyemmäksi. Niin niistä tulee tosi paljon ytimekkäämpiä ja helpommin luettavia. Sitten toinen, keskity asiakkaaseen, älä itseesi. Sekin on tosi klassinen, että kun rupeaa kertoa jostain jutusta, niin sitten helposti alkaa kertoa sitä oman itsensä kautta. Vaan oikeasti se pointti on se, että mitä asiakas saa, what's in it for the customer, niin lontolainen voisi sanoa, eli mitä asiakas saa siitä, mitkä ne oli ne hyödyt asiakkaalle, älä kerro itsestäsi. Kolmantena, tutki kohdeyleisöä ja löydä kipukohdat. Eli pitää pystyä tuntemaan se oma kohdeyleisö, se oma ihanteellinen asiakas niin hyvin. Täytyy löytää ne kipukohdat, mitä heillä on, ja sitten pystyä kertoa niissä sisällössä just niitä kipukohtia auki, koska se on se asia, mitä he haluavat saada siitä, siitä tuota, sisällöstä itselleen. Sitten neljäs, käytä toimivaksi todettuja malleja. Eli esimerkiksi kun kerroin noin kymmenen osasta tossa, niin ne on hyvin, hyvin moneen kertaan toimivaksi todettu erilaisissa yhteyksissä. Eli, eli kannatta, ei kannata kaikkea lähteä itse säveltämään, vaan ottaa just jonkun sapluunan, jonkun rungon, kehyksen ja, ja, ja hyödyntää niitä, niitä, koska ne on muille toimivaksi todettuja. Ne voi toimia sulle sinänsä ihan suoraan sellaisena tai sitten siihen malliin, niin sinne voi tehdä pieniä muokkauksia sinne mallin sisälle, mutta kannattaa hyödyntää niitä niin pääpiirteittäin. Ja viidentenä, kirjoita kuten puhut. Eli tavallaan se virhe, kun lähdetään, niin äidinkielessäkin usein oli, lähdettiin kirjoittaa kirjakieltä, niin periaatteessa se voi olla niin kuin, niin kuin jossain määrin niin oikein kirjoitettu niin, mutta loppujen lopuksi se ei ole kiinnostavaa, se ei ole värikästä, vaan se, miten mäkin tässä nyt puhun, niin tota, pitäisi pyrkiä kirjoittamaan mahdollisimman samalla tavalla kuin mitä puhutaan, niin silloin siitä tulee niin sellaista joustavuutta, jouhevuutta, sellosta soljuvuutta sille tekstille ja, ja se on silloin kiinnostavaa ja värikästä. Eli tässä pikaisesti vielä viisi käytännön vinkkiä tuohon kymmenen osaisen pariin ja nytten lopuksi vielä niin tiivistetään yhteen tämä koko live. Reilu puoli tuntia on mennyt, on ollut hyvä, hyvä vauhti tässä tota, noin, livessä ja tarkoitus olikin just saada tiivistetty aika tiiviksi paketiksi, etten turhan paljon vie sun aikaa siellä toisessa päässä. Eli määritä asiakas eli mikä on se kohdeyleisö, kenelle se sun sisältö on. Eli se on tosi tärkeää se on tosi paljon helpompi tuottaa sitä sisältöä, kun sä suurin, tai ei, ei suurin piirtein, vaan tarkasti tiedät sen henkilön, kenelle sä kirjoitat. Se on, on, voit myös tehdä semmoisen jonkinnäköisen avatarin sellaisen tavallaan ö, oletushenkilön, ö, joka kuvaa sitä ke, niinku sun ihaneasiakasta ja sitä kohdeyleisöä. Eli, eli ihan niinku, listat ylös, että minkä ikäinen, onko mies, nainen, Onko perhettä, mitä työtä tekee, mitä harrastuksia, kaikki tällaisia, niin sit vaikka se ei ihan oikein osuiskaan, niin se kuitenkin tulee niin paljon enemmän samaistuttavammaksi se, kun sä kirjoitat sitä hänelle, niin siitä aika usein ihmiset osavat sopeutua ja toisesta päästä, että et se ei ole mitään yleistä, yleistä niinku jaarittelua, vaan silloin on selkeä, ihane asiakas, selkeä kohdeyleisö, jolle se teksti on, on tavallaan luotu. Eli luo vastustamaton tarjous toisena. Tässä on pari kertaa tullut mainittua tosi tärkeää just se, että voi kirjoittaa maailman parasta sisältöä, mutta silti voi olla myynti nolla jos se tarjous ei ole tarpeeksi vastustamaton, se ei ole tarpeeksi kiinnostava, innostava. Eli tota, pyri luomaan vastustamaton tarjous, pyri paketoimaan niin kuin tuotteita kokonaisuuksiksi, pyri antamaan ainakin kymmenen kertaa enemmän arvoa kuin mitä se hinta on sillä tuotteella. Jos sä pääset tällaisiin seikkoihin käsiksi, niin tota, sen jälkeen se rupeaa olemaan vastustamaton ja sitten tota, sitä on kiva, kiva myydä, se on kiva tuottaa sisältöä sille tarjoukselle. Eli listaa jokainen ominaisuus ja hyöty kolmantena. Eli tuossa mainitsin aiemmin, että kerrotaan siellä myyntikirjassa hyödyistä ominaisuuksien sijaan, mutta listaa kuitenkin itsellesi jokainen ominaisuus, jokainen hyöty, mitä se sun tuote tai palvelu antaa asiakkaalle, antaa lukijalle. Niin niistä sun on, sun on helppo katsoa sieltä, että mitä ominaisuuksia, mitä hyötyjä on, mitä sä voit tiputella ranskalaisille viivoille sinne väliin, kun sä kerrot niistä hyödyistä. Koska jos sä et listaa niitä itsellesi, niin sitten voi käydä niin, että jotain tosi olennaista jää kertomatta niin tämä on tosi tärkeää niin laittaa ainakin itselle ylös, jos et ihan kaikkea kerro, kerro tuota noin, niin siellä myyntikirjassa, mutta näistä voi tehdä sitten erilaisia sisältöjä näistä, näistä erilaisista ominaisuuksista ja hyödyistä, eli näitä voi hyödyntää niin useaan otteeseen eri yhteyksissä. Kirjoita huomioon varastava otsikko, jossa on se koukku. Eli tuota, otsikko on tosi tärkeä, se on se, se, on se ensimmäinen asia, mitä, mitä lukija näkee siitä koko sisällöstä. Jos se on tylsä, jos se on väritön, niin voi olla, että se jää lukeminen. Eli täytyy olla huomioon varastava, myös se ensimmäinen virke siitä sisällöstä sen otsikon avulla. Yritä saada se asiakas, yritä saada se lukija, niin kuin tavallaan kuluttamaan, lähtemään kuluttamaan sisä, sisältöä. Ja niin kuin pientä tavallaan palapeliä sitten lähdet hänen etensä niin kuin tavallaan täyttämään. Eli ei tarvitse olla se kaikki liikenevalojen ei tarvitse olla vihreänä siihen alkuun, vaan steppi kerrallaan niin kun johdatetaan sitä lukia eteenpäin. Eliminoi kaikki vastaväitteet uskottavasti. Eli tota, kasaan ne uskottavuus yhteen ja sitten tavallaan kerro se tässä, niin kun siinä sisällössä myös. Eli, eli täytyy olla, niin kun asiakkaalla on aina erilaisia vastaväitteitä, niin sitten se on elim eliminoitava tavallaan uskottavasti. Eli jos on vastaväite, niin sitten tavallaan kerrot siellä sisällössä siihen vastaväitteen uskottavan vastauksen ja kumoat sen. Eli tavallaan sitten on tärkeää tulee tähän kohdeyleisöön niin kun, niin kun mukaan se, että sä tiedät tavallaan sun kohdeyleisön, sä tiedät heidän vastaväitteet ja heidän ongelmia, niin sit sä pystyt ne myös eliminoimaan siellä tekstissä. Altista itsesi vertailulle, eli niin sanotusti vertaa omenoita appelsiineihin eli tota, jos sä luotat suhun itseessä, luotat sun tuotteeseen, luotat sun palveluun, mitä ikinä tahansa sä myytkin, niin altista itsesi niin vertailulle muiden kanssa. Koska vain niin tavallaan sä pystyt saamaan, että jos sä rupet niinku tavallaan piilottelemaan ja, ja tavallaan et halua, niin, kun, sä, niin puhutaan aina tästä punaisen meren strategiasta, eli sä oot tavallaan siellä verisessä meressä, joka on täynnä haita. Niin tota, sit jos, sä, jos sä oot semmoisella markkinalla, sä et luota ittees, niin sit siin voi käydä niin, että joku muu on tavallaan se vertailus parempi, mutta sit kun sä luotat ittees, sä oot tehnyt kaikki todella hienosti tuotteita ja, ja tarjouksia myöten, sä altistat itses vertailulle, niin voikin käydä si niin, että sä ootkin sinisessä meressä, eli sä et olekaan siellä haiden ympäröimänä, vaan sä oot luonut tavallaan itsellesi uuden meren, jossa saat sit tavallaan se ykköstyyppi, saat se, sä pystyt altistamaan itses vertailulle ja, ja sä oot tavallaan se, niin sanotusti se kingi siinä, siinä meressä, siinä tota, sen kohdeyleisön kanssa. Ja käytä selkeää toimintakehotetta, niin kuin tuossa on mainittu, eli se täytyy olla yksinkertainen ja vaivaton, mutta kuitenkin selkeä, että älä, älä jätä niin lukijalle ja asiakkaalle sitä arvuutteluvaraa, tavallaan sitä toimintakehotetta, eli se täytyy olla simppeli, mutta sen täytyy olla selkeä. Ja tuota, tuosta kolmas kohdan listaa jokainen ominaisuussa hyöty, niin siitä voi niin sen verran vielä painottaa sitä, että, että ominaisuus on se, mitä se on, se tuote, se palvelu, että mitä se on. Mutta sitten hyöty on se, mitä se tuo, tai tavallaan se tekee se tuote tai palvelu. Eli ominaisuus on, mitä se on, ja hyöty on se, mitä se tekee. Ja sitten tota, ominaisuus, se voi niin vielä tavallaan viedä niinkin yksinkertaisemmaksi, että se ominaisuus on yhtä kuin hyöty plus mitä, se, mitä sitten tapahtuu. <laughs> eli, eli se voi viedä tämmöiselle ihan niin kun, kaavamaiselle tasolle, eli, eli ominaisuus on, mitä se on, ja hyöty on se, mitä se, mitä se, mitä se tuote tekee. Ja sitten tuohon otsakkeeseen, unohdin mainita, niin voi antaa muutama vinkin, eli, eli huomioon varastava otsikko on, voi olla niin ku, klassisesti, englanniksi toimii ehkä vähän paremmin, mutta suomeksikin on paljon niin ku, kysymyssanoja, että, että se väite kysymyksen muoto, sitten on, on niin ku, tällaisia sanoja kuin miten, kuka muu haluaa löydä, löydä, löydä on hyvä, että siinä on tavallaan, että vaikka se kysymysmuodossa, mutta se on se, että mitä, mitä tota, noin, niin lukija voi löytää tavallaan sieltä sisällöstä, on erilaisia salaisuuksia, niin tota, ni, niistä on hyvä, hyvä tehdä otsik otsikoita. Eli tässä näin tuota, oli lyhykäisyydessään tämä Extempore Facebook-live. Toivottavasti sait tästä itsellesi tuota, jotain vinkkejä ja uskon myös, että saat tuottamisen jotain vinkkejä. Ja tuota, voi olla, että vauhti oli aika nopea, niin kannattaa ehkä sekata uudestaan tuosta meikäläisen fanisivustolta tuota, tämä lähetys, koska mulla on paha tapa olla hyvin nopeapuheinen, että tuota, et muista henkeä vetää. Ja, ja aina pitäisi ehkä ottaa hiukan rauhallisemmin, että tuota, et kaikki pysyisi perässä varmasti. Mutta sen takia just näitä videoita täällä on, että ne voi katsoa uudestaan ja, ja sitten saada aina joka kerta, kun sä tsekkaat jonkun, jonkun sisällön uudestaan olisista video tai tekstiin niin aina löytyy jotain uutta, joka jäi sille edellisellä kerralla huomaamatta. Eli ei mitään, hei. Kiitos, että oli, olit tässä livessä mukana ja kiitos, että tuota, jo katsoit sitten tallenteja tai olit livessä mukana, niin joka tapauksessa suuri kiitos siitä. Ja, ja tuota, vielä yksi asia, nyt kun kiitosten yhteydessä, niin, niin mulla on tällä hetkellä, mä oon avannut tota tai pitänytkin tässä lomaketta auki jonkun aikaa, että pystyn ottamaan yhteistyötä ihan niin kuin maksuttoman palaverin muodossa just näistä teemoista, mitä tässä kerroin ja oikeastaan mistä tahansa digimarkkinoinnin niin kuin teemojen ympäriltä, niin käy tota, täyttämässä tällä sivustolla mikkoraispro.com kautta varaa aika väliviivalla niin käyttäyttämässä kartoituslomake niin voidaan pitää maksuton palaari, palaveri mun kanssa ja katota, miten saataisiin ehkä näitä teemoja räätälöidysti sinne sun yrittäjyyden ja yrityksen tarpeisiin. Koska se voi olla, että kaikilla ei välttämättä näistä vinkkeistä huolimatta, niin, niin se ei avaudu ihan täysin, niin ehkä pystytään sitten räätälöidysti tota, tsekkaamaan, että mitä voitaisiin tehdä ja, ja nimenomaan ihan maksuttomasti, että ei sido, ei sido mihinkään, jos käyt, käyt laittaa tota, sieltä kartoitushakemusta tiskiin ja peliin. Ja myös samalla lahja talteen sieltä, että käy nappaamassa sekin, että se löytyy sieltä lomakkeen alapuolelta tällaisesta myyntiprosessin, kuusteppiä myyntiprosessiin, että mitä saat tavallaan netissä tehtyä tämmöisen digitaalisen myyntiprosessin ja myyntisuppiloprosessin, niin voit käydä nappaamassa sen maksuttomasta talteen sähköpostia vastaan. Eli mikkoraispuro.com kautta vara-aika. Kiitos. Moi moi.